Det här är Radio Maranata som sänder en halvtimme framåt och vi önskar dig välkommen att lyssna till Tage Johansson som håller i programmet idag. Ja, välkommen att vara med en halvtimme framåt här i Radio Maranata. Förra programmet så talade jag om profetordets allvar- som var riktat då för den tid vi lever i. Det har ju alltid funnits profeter och vi har många underbara vittnesbörd om profetens gärning i gamla testamentet. Just nu där jag bor samlas vi varje kväll till bibelläsning och bön. Och just nu så läser vi i profeten Jeremia. Om hans gärning och det är ju oerhört gripande en profet som får stort mothugg, ändå står fast och tjänar Gud i sin uppgift för att framföra varningar gång på gång. Gång på gång så kommer dessa varningsord till folken som inte vill lyssna, som är genstreviga. Och som får uppbära just detta. vad ja, det innebär att eh, vara jönstrevig mot uh, Guds budskap. Och det handlar ju då framförallt om det profetiska budskapet som Jeremia fick frambära till folket. Nu ska vi då förflytta oss till förra, början av förra seklet. Och jag ska ta fram... Eh, 3-4 profeter som har blivit kända genom sina uppenbarelser och som också har utgivits i skrift. Det första som jag tänker på, jag ska också kanske upplysa om att det här var en fortsättning av förra programmet. Och att vi faktiskt, jag har, tillsammans med fru, tagit fram det här tidigare. Men jag finner det så allvarligt tidsläge och så allvarligt profetiskt budskap som har framburits av dessa profeter för vår tid. Att jag anser det väldigt viktigt att återupprepa de här. Den här profetiska budskapen som har framförts då. Och först ska vi då, eh, jag har tagit fram då skrifter som då handlar om de här profetiorna. Eh, William Beckman, han eh, gjorde en biografi över bondeprofeten från Adelöv. Som jag sa har jag väl läst det tidigare, men jag vill återupprepa detta eftersom det är så tidsaktuellt. Denna profet, det var en mycket gudfruktig man som verkligen levde i anden och tjänade Gud med det gåvor som Gud hade givit honom. Han hade stor respekt och förtroende eh, i sin hembygd. Och för övrigt den som besökte honom. Och det var alltså då William Beckman som skrev, besökte den här profeten och skrev ner en biografi. Jag ska, jag ska be att läsa några rader ifrån eh, den här skriften då som heter Bondeprofeten från Adelöv. Och där han får en uppenbarelse redan i början av förra seklet. Ja, du kan läsa där. Ja, Karl-Johan levde och vandrade i anden. Varje dag var för honom en Guds uppenbarelse och han var mycket rädd för att något skulle få störa denna fulla gemenskap. Han lyssnade till vad anden hade att säga, både honom själv eller beträffande församlingen och andra människor. Men det var inte endast ting som rörde den inre kretsen som gudan förtrodde honom. Gång på gång inregistrerade hans själsradar sådant som var dolt för samtiden men som skulle ske i framtiden. Vi har redan berättat hur han 1909 i en syn fick se hur det första världskriget kom och han fick genom budskap i anden uppenbarelse om vad synen innebar. Sommaren 1914 fick han själv uppleva krigsutbrottet och se hur sann den uppenbarelse var som han fick genom anden år 1909. Omkring två år före andra världskriget som började på sommaren 1939 hade han en uppenbarelse syftande på kommande krig och nödtider vilka skulle komma över jorden. Då han vid ett tillfälle var i bön fick han först höra taktfasta steg av marscherande soldater. Sen fick han se väldiga militära kolonner marschera förbi och han hörde en röst säga Nationerna har fyllt sina syndersmått och en oryglig straffdom är beslutad. Och den kommer. Människorna har övergivit källan med det friska vattnet. De har vänt sig bort från mig, säger herren. De har grävt sig brunnar som ger endast orent vatten. Endast några månader innan han fick gå hem till Gud hade han åter en märklig syn. Detta hände sommaren 1966 och han berättar själv följande. Jag var i bön för vårt svenska folk idag på morgonen då jag fick se en förfärlig syn. Först hörde jag en röst som sa, svenska folket har fyllt sina synders mått och orygglig straffdom är beslutad att komma över detta folk. Sen såg jag en stor slätt där stod två officerare klädda i mörka kappor och av deras miner förstod jag att de diskuterade något mycket allvarligt. Så fick jag se soldater i tiotusental och det var oändliga kolonner som marscherade förbi mig. Vi hoppar över en, ett stycke där och fortsätter sen. Där står det så här. Lite senare fick Karl-Johan åter frambära ett mycket allvarligt budskap till det svenska folket. Budskapet som frambars som profetia lydde. Min tillkommelse är nära, säger Herren men över denna nation, detta folk som inte vill lyssna till min kallelse, är orygglig straffdom beslutad och den kommer. Men det som åkallar mitt namn och söker sin tillflykt hos mig och håller fast vid min frälsning, dem ska jag rädda och hjälpa, säger Herren. I alla dessa budskap talas om nationernas synder och om att straffet kommer. Många förnekar vedergällningens omutliga lagar men även om man inte vill erkänna dessa lagar bör det dock för varje ärlig människa vara angeläget att stanna och begrunda fakta. Karl-Johans profetior i fråga om vad vi här skildrat har två gånger slagit in. Ingenting är säkrare än att en tredje också kommer att gå i uppfyllelse. Men Herren varnar oss därför att han vill rädda oss och han manar oss att söka räddningen och frälsningen hos honom medan det ännu är tid. Ja, det var bondeprofeten från Adelöv. Och det gavs ut då en biografi över honom och hans gärning. Och bland annat just de här profetiorna och uppenbarligen han fick vara med Ja, han hette Carl Johan. Och efternamn det var Gustavsson, Carl Johan Gustavsson. En gedigen själ. Ja, det finns flera som har framburit profetiska budskap och syner. Jag tänker på en sådan som Biriklason. Han blev mycket välkänd inte bara i vårt land utan också i Norden. Och han fick väldigt starka uppenbarelser där det handlade om att det var som att man sitter och tittar på en film stor filmduk så får han se hur Sverige intals av främmande makt och det som är gripande här det är att när det här professiorna frambars det blev ju känd både i skrift och i, i möten. Så framkommer det att efter att han har framburit dessa varningens ord så sa han på sin tid att om Guds folk omvänder sig och söker mig i bön och fasta så ska jag sätta det här denna domsuppenbarelse som han fick på framtiden. Det skulle då ske en invasion i Sverige 53. Och det är ganska märkligt årtal faktiskt. Inte bara just att då skulle det här invasionen ske men som sagt att om Guds folk söker i bön och fasta så ska jag sätta det här på framtiden, sa Gud till till. Eh, Birri Claesson. Eh, och det är ganska märkligt 53. Han sa dock att det kommer att ske gränskränkningar 1953. Och det var ju då bland annat två Katarinaplan. Blir nedskjutna av rysk minplan I Östersjön. Och det är en del andra saker också som skedde. Och det är ganska märkligt att. Eh, efter att so Sovjetunionen föll. Så. Eh, framkommer det då man tog fram ting som eh, var hemlistämplat att Stalen hade en invasionsplan klar för Sverige 53 men Guds folks omvändelse började fasta och fick också uppleva att istället så fick eh, Sverige bland annat uppleva en förnyelseväckelse som man kallar det. Och det. Det, det bröt igenom. Väldigt starkt. Eh, speciellt i. Pingstförsamlingarna. Och det. Eh, en stor skara. Kom till tro. Och många tecken under. också under den här. Förnyelseväckelsen. Men istället för att. Det skulle ivägställas detta som Stalen hade år, en invasionsplan klar. Så får han det fall och dör just det här året. Så det blir inget av detta. Och Gud vänder det här då till välsignelse att man söker honom. Och jag har träffat människor som har varit med på den tiden. Och de vittnade om en, att det, det blev en genomgripande väckelse. Man upplevde ett sådant djupt allvar och förkrosselse. Och det var oerhörda bönesamlingar. Där man upplevde ett djupt allvar i, sina, i sammankomsterna. Och man verkligen tog detta budskap på till sig och på fullt allvar. Men som sagt så får också Billy Claesson, eh, det budskap att eh, man, Gud, om Gud finner ett folk som är beredd till omvändelse så kommer detta sättas på framtiden. Eh, jag jag det gavs ju ut två böcker om, om Billy Claessons syner. En hette Dom över Sverige och, och utgivet ett antal upplager faktiskt. Och det kommer också ut en bok som hette en uppenbar som Sveriges ödestimma. Men jag ska be er också läsa några rader ifrån en av dessa böcker. Och det är ifrån den här boken... Är Sveriges ödestimma. Jag ska se här så att det blir rätt här. Ja. ja, just det. Vi börjar där. Mina vänner, nu ska vi inte gå och vänta på detta förskräckliga som en gång ska komma utan nu ska vi leva intensivare för Jesus än någonsin till förne. Mina vänner, vi ska inte gå och vänta på angripare- Låt oss leva så att vi kan vänta Jesus på skyarna. Till snart kommer vår älskade frälsare och alla de som har tvagit sina kläder och gjort en vita i lammets blod ska gå in i det nya Jerusalem som är där ovan. Och det är ett fritt land. Det är de kristnas rätta fosterland. Jag är tacksam till Gud att jag kan säga ännu vilar nåden tung över vårt land och folk. Ännu är frälsningens portar öppna. Ännu flödar Golgata källa för människorna och där finns frälsning och frigörelse från all synd. Du behöver inte stå utanför den rika norden. Om du säger ditt ja till Jesus så får du ditt namn skrivet i himmelen och du blir medborgare i den eviga staden. Min vän, jag är fullt övertygad om att Anton Johanssons uppenbarelse är sann. Många har frågat mig, vet du inte året då det ska ske? Nej, jag vet bara årstiden, men året vet jag inte. Jag har aldrig läst Anton Johanssons bok, men en bror läste den för mig under en bilresa i Småland. Anton Johansson säger i sin bok att vi ska komma i krig 1953. Jag tror att han hade en verklig uppenbarelse från Gud och jag är övertygad om att det är sant vad han säger i sin skrift. Men jag känner Gud och vet att han är nådig och barmhärtig. Jag är fullkomligt övertygad att om Guds folk förstår sin sak och går in i förbön för vår konung och hela vår överhet, land och folk då ska Gud uppskjuta denna katastrof och ställa den på framtiden. Då kan hända att det som skulle ha skett 1953 kommer senare. Jag tvivlar inte ett ögonblick på det. För en tid sedan hade jag ett samtal med en man från militären. Han sa till mig, jag ska säga pastorn att den där uppenbarelsen ni har haft och likaså säkerhetspolisens oerhörda arbete med spionerna i vårt land det har slagit en så våldsam bräsch hos den nation som har planer emot oss så det kommer inte så hastigt nu. Min vän, Gud uppenbarar inte för att skrämma. Han uppenbarar för att Guds folk ska vakna upp till förbön. Han uppenbarar för att folk ska söka Jesus till frälsning. Det kan hända att 1953 blir ett händelserikt år. Det håller jag inte för omöjligt. Men det kan samtidigt bli ett nådens år med många syndare vid Golgata kors om vi ber. Må Gud hjälpa oss till katastrofen kan avvändas. Jag menar inte att den aldrig kommer. Men den kan ställas på framtiden. Vem ska ställa den på framtiden? Jo, Guds folk med sina förböner. Ja. Det var ur bokens Sveriges ödestema och den skrevs då på 50-talet och eh, om vi också flyttar oss fram i tiden så har vi en bok som är skriven av Birger Olsson, budskap och profetsord. Vi ska ta och läsa några rader där vi hinner. Jag tror inte vi hinner kanske allt det jag har tänkt. Från den här boken. Men ja, jag vill fortsätta läsa då från den här boken. Den gav ut på 60-talet tror jag. Men vi läser så vad vi hinner. Profecior om vårt land. Den största profetiska uppenbarelsen som vi har är Guds ord. Och när man läser i första Petri brev så talas det där om hur de var drivna av den helige ande och hur de talade i profetisk ande. Och om man ska förstå det profetiska ordet så säger också Petrus i det andra brevet att det inte går att utlägga denna texten av sig själv. Utan man måste ha samma profetiska ande. Men vi ser också av Guds ord att det funnits personer som fått uppenbarelser vid olika tillfällen. Och många gånger har Gud talat genom personer till folk för att ge dem en chans att rädda sig undan för ödelser. Det har varit varningar. Det har varit förutsägelser av annat slag. Jag tänker på Abraham. Han fick besök av änglar som var på väg till Sodom och Gomorra för att se om detta syndens rop som hade stigit upp till Gud var verkligt. Och då sa en av dessa änglar som stannade kvar hos Abraham kan jag väl dölja för vän Abraham vad jag tänker göra? Och så delgav ängeln Abraham vad det var frågan om, då det gällde Sodom och Gomorra. I det sammanhanget får vi reda på vad en rättfärdig människa betyder för en stad. Vi har sett det även i andra sammanhang då det gäller folk och länder. Hos profeten Amos läser vi att Gud gör alls intet utan att först ha uppenbarat det för sina tjänare profeterna. Nu vet vi att de profeter som vi har i skriften framstår givetvis på ett annat sätt än det som vi upplever som profeter idag. Därför att det var på ett särskilt sätt Gud talade genom dessa och uttog dem. Därför heter det att dagens profeter ska prövas. Och en sak som visar om profetian är sann eller inte, det är tiden. Det är nämligen så att om det som förutslagt slår in så har Gud talat. Det är intressant att följa upp sådana här detaljer och det är underbart att Gud än idag har en sån kontakt med sin församling så att han på ett särskilt sätt vill i församlingen uppenbara sin hemlighet med tanke på vad framtiden kan bära i sitt sköte och den avsikt som han har med uppenbarelsen. Du vet att Agabus, vi läser om honom i Apostlagärningarna 11, genom profetisk ingivelse profeterar om en mycket svår hungersnöd och det står också att den kom under Claudius tid. På det sättet kunde församlingen i Jerusalem få hjälp genom de insamlingar som skedde i hedna församlingar. Och på det sättet kunde de leva genom denna hungersnöd. Och när det gäller sådana saker som jag nu kommer att beröra så är det många som har fått del av vad Gud menar och vad Gud tänker när det gäller hans församling och framtiden. Inte minst när det gäller vårt folk och vårt land. Det var en broder från Estland som berättade för mig i samband med vissa saker som vi upplevde i slutet av 1946. Det var profetiska budskap som kom då. Och jag ska nämna något om det. Han sa att sådana här budskap fick de i Estland. Och jag vet flera också från andra delar av Östeuropa. Hur Gud talade till församlingen om vad som skulle komma och hur Gud gav dem uppenbarelsen att de skulle fly. Och det märkliga var att det som trodde budskapet när det gällde Östeuropa räddade sig undan. Det är gott att veta att Gud har reda på oss. Även i nutid har Gud sänt sin uppenbarelse. De flesta av oss, särskilt äldre, har väl konfronterats med Anton Johanssons profetior. Vi har läst och begrundat dem och likaså var Birger Claesson upplevde 1951. Som vi också har fått i bokform. Jag vet att det finns till och med predikanter som har ställt sig avvisande till. Inte minst Birger Claessons uppenbarelse. Men de militära myndigheterna. Eh, log inte när han beskrev saker och ting som de häpnade över. Och inte minst den karta han ritade upp angående spionaget i Boden. När det gällde enbomsaffären. Vi ska naturligtvis pröva att bena upp det vi hör. Men det finns det som när det gäller... Eh, Gäller den profetiska uppenbarelsen bildligt talat sysslar bara med benen och det brukar höras lång väg när man får ett ben i halsen. Jag brukar äta köttet, det smakar bäst, då får benen vara på kanten. Det är en liten bild det här. När det gäller undertecknad så är det såna här saker som kommer apropå utan att man på något sätt i sin fantasi eller tanke är inställd på att försöka få till någon uppenbarelse. Är man döpt i den heliga ande och lever i anden så står det att anden uppenbarar också Guds djupheter. Och det är härligt att veta att Gud kan inte hålla något hemligt när vi är i anden. Anden utransakar allt. Pris sker Gud. Ja, det var ifrån boken Budskap och profetord av Birger Olsson. Det finns ju gripande ting som skedde till exempel 1946 i Lapplandsveckan där det fanns var budskap och, eh, de, och då Birger Claesson också fick uppleva det han fick se så var det ju så att Birger Olsson var på resa eh, han besökte bland annat Chicago och eh, då uppdagades det att det fanns en broder där i den församlingen han besökte som hade haft en exakt lika uppenbarelse som Birgit Claesson. I punkt och pricka. Lik, eh, helt lika. Och eh, det som var märkligt också, han visste inte om Birgit Claessons uppenbarelse. Och själv fick han uppleva att det... En sån nöd kom över honom för Sverige. Och han, eh, var, han sa att jag var fullkomligt sjuk i flera veckor. Och jag stängde in i bön och fasta Men eh, det som var märkligt då. Det är att den uppenbarelse den brodern fick. Var helt eh, exakt lika den som blev. Wille som fick. Och de, han kände alltså inte till Wille och hans uppenbarelse. Ja, det här är lite axplock med dessa allvarsord som vi möter i de här profetiska budskapen. Jag får säga för min egen del att jag är ganska beklämmad, beklämmad över den här situationen att... Det, den, det som har framburet så den allvarsbudskap som vi har mött gäller den här tiden inte berör människor att man inte förkunnar det när vi nu står så nära i det som ska ske det är helt uppenbart att vi står mycket nära vad som ska ske och det talar ju också tidsläget om vad som sker i Ute i, i världen och att alltså, man är mycket medveten man, är man de som är medvetna om det här det är ju i det militära sammanhangen man ser att det finns ett hot, man ser att det finns någonting som man måste förbereda sig för men Guds folk är inte inne på den linjen att förbereda sig andligen om Jesus tillkommelse sker före den här invasionen som kommer att ske. Om, om hans tillkommelse sker före, i eller efter den här invasionen. Det kan jag inte uttala mig om. Men en sak är säker. Att det gäller verkligen att vara i en vakande och bedjande ställning inför Herren. Så att man är redo för var, var en som ska komma. Att man har sin trygghet och upplever att den heliga ande. Den gör oss frimodiga och den driver ut fruktan. För var, var en som ska hända. Var en som Guds folk i gångna tider har upplevt. Och vad som man står inför har man inte upplevt. Eh, att man har gått under i, i fruktan utan man upplever att man får kraft genom den heliga ande. Därför får vi sluta för den här gången men Ezek kommer återkomma just om detta med det profetiska ordet för vår tid. Det här är Radio Maranata och vi har lyssnat till Tage Johansson som talade om profeter som har funnits i vårt land under förra seklet. Och därefter så hörde vi en sång, Käre Jesus väck du mig. Det här programmet kan du lyssna till igen på vår podcast eller på vår hemsida www.maranata.se Och om du vill ta kontakt så finns det telefonnummer 070-201-6020. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.